simo Opošto minus subotom na svidku prvoga dana nedjelje domiju se molio Makdogina i druga Marija do da osmotvjeg grob i gle zemlja se zatreseva mo Jer pađe o gospodnji, siđe s neba i pristupivši odvali kamen od vrata grobnih i seđaše na njemu. A lice njegovo bijaše kao munja i odijelo njegovo bijelo kao snijel i u strahu od njega uzdrhtaše stražari i postadoše kao mrtvi. A anđeo, odgovarajući reče ženama, ne bojte se vi, jer znam da Isusa raspetoga tražite. Niech już gdzie ustade ustodę, co je kazał. Chodźcie, dajcie miejsce, gdzie je waja gospod. Idźcie brzo i recite uczniicima jego do da ustod z mrtwych i kw Он ће пред вама отићи у Галилеју, тамо ћете га видјети, ето казах вам. И изишавши брзо из гроба, са страхом и радощћу великом, покиташе да јаве ученицима његови ako te djako bude javve učenicima njegovim i gleda svatij Isus govoći radujte se A one pristupivshim uhvatitiše se za noge njegove i poklonišemo se tada im reče Isus «Ne bojte se, idite te javite, braći mojoj, neka idu u Galileju, i tamo ćete vidjeti!» A dok one i neki od stražara dođeše u grad i javiše prvo nam, sve što se dogodilo. Onis stawszy se za stariezyna ma uczyniszy piecie i dodosze wojnnici ma doodna nowacja gowolleci Każy tak uzeny niego i dodziusze nocią i oradoszego doksmomi spawogi Jak oto czuje na miestnika Mi ćemo ga uvjeriti i vas osvoboditi brige. A oni, uzevši novce, učiniše kao što biše naučeni i razglasi se ova vječ među judejima do dano A jedanaist učenika... Kod i doše u Galileju na goru kuda im je zapovjedio Isus i kad ga vidješe pokloniše mu se, a neki posumnjaše i pristupivši reče im Isus govoreći Dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji идите dakle i navučite sve narode krstećih ime oca i sina i svetoga duha učećih da drža sve što sam vam zapobjedio i evo ja sam sa vama Svršetka vjeka. Amin. Svršetka vjeka. Amin. Ime Oce i, I, noci, i, sino, i kažemo ime Oce i Sine i Svetoga Duha, braće i sestre... Direktno sebe dovodimo u vezu sa onim koji, ustavši iz mrtvih, dobivši svu vlast na nebu i na zemlji, zapovjedi svojim svetim učenicima i apostolima da idu i da krste sve narode u ime Otca i Sine i Svetoga Duha i da ih uče da drže sve što im je zapovjedio i da će u tom slučaju On vaskrsli Бог, vječni, besmrtni i Biti se nama u sve dane do svršetka vijeka i u vijekove vijekova, to jest u vječnosti. I kad kažemo u ime Otca i Sina i Svetoga Duha, mi ispovjedamo, braći i sestre, vjeru njega, jedinog istinitog Boga, I možemo nešto govoriti u njegovo ime, jer velika je to smjelost govoriti, misliti, živjeti, osjećati u ime Otce i Sine i Svetoga Duha. Velika je to čast, velika je to blagoslov, velika je to mogućnost. A darovana nam je, braće i sestre, upravo svetim i svjetljim vaskresenjem gospodnjim, u koje, evo, uđo smo. I Vaskrsli Gospod, jedva čekajući da obraduje ljudski rod, jedva čekajući da mu uruči trofej besmrtnost, jedva čekajući da se zagrli sa ljudima kao Vaskrsao Ne samo da se grli, nego da se sjedinjuje, da ih prožima svojim besmrtnim životom, svojom silom. Evo zapovjeda mironosicama da požure, da trpše, da brzo javljaju. I treba da znamo, broći i sestri, da je Sila Vaskresenja je ova velika i nova stvar, nama mnogo важно Господом obezbijedjena i darovana, da je ona potekla u svijet trkom, brađe i sestre. Ta baklja nove svjetlosti, ona се trkom prenosila, počeoši od svetih mironosica, Pa evo, i do dana današnjeg crkva Božija, trčeći, radujući se, gleda da što više ljudi obraduje. I od svetih milonosica pa svetih apostova pa sve do dana današnjeg gdje god su revnostni pastiri, a revnostni su ako su obradovani. Ako se radujemo vaskrsenju Gospodićem i vaskrsenju čovjekije, onda ne mogu da se ne radujemo i ne mogu da tu radost ne dijelim sa bližnjima, trčeći i propovijedajući da je usto Gospod. Vidimo kakva ova radost, silna radost koja zaboravlja na sve drugo. Vidimo da ova nova svjetlost Многосножно светлый так вот гуров у страну в мрак всё оно что до тагда представляло светлость новый живот новый корий новый почетак новая могучность и управо захволлющую речью господним i sve tajni krštenje, kroz koju se uključujemo u sve ove događaje, počinjući da ih doživljavamo. I mi smo primili, braći i sestre, svjetlost vaskrsenja i u nas je uvila sila vaskrsenja, te sloga trebalo bi, ako slijedimo ove događaje, Trebala bi radost da bude u našim srcima. Zašto se mi ne bismo radovali ako se radovaše Marije Magdalina, ako se Sveti Apostoli obradovalo? Zašto se mi ne bismo radovali? Jer i mi smo se, braći i sese, uključili svetin krštenjem. Nije Gospod ništa, Više obezbijedio njima u ono vrijeme nego što je obezbijedio nama u ove dana. Ono što su oni primili, evo i nama danas ovdje postavljeno, predloženo, ponuđeno i smrću Božijom i Vaskrsenjem Gospodnim obezbijedjenom. Veliki dar, braći i sestre, i uzrok velike radosti. S tim što treba obratiti pažnju na ove gospodnje, koje se čitaju i prilikom obavljanja svete tajne krštenja. Gospod rekao, idite i krstite sve narode u ime oca i sina i svetoga duha. I na tim riječima Vaskrskog gospoda, braći i sestre oslanja se temelji se sveta tajna krštenja kad god episkop i svešteno služitelji vrše svetu tajno krštenju oni samo prenose silu i zapovjez gospodnju blagodar na novo krštenog izgovarajući riječi kršta sluga Boži daj i taj. Pa onda o ime Oca i Sine i Svetoga Duha, osvanjajući se, ne osvanjajući se, nego propuštajući silu Božju i izgledajući blagodat Božju na Novokrštanu. I od tog trenutka, braćo i sese, Novokrštanji postaje ud Vaskrslo Gospoda. Oblači se u njega. I ovo dugo čitanje Parimija, da jeste sjećanje na one dane kad se baš na veliku subotu obavljalo sveto krštenje oglašenih, koji su svo vrijeme četvrdesetnice uvazili postepenu tajnu pravoslavne vjere kroz učenje pastira, episkopa i sveštenika Pripremali se za ovaj veliki dan i upravo za vrijeme ovog čitanja prološtava koja su predskazirali doveza gospodnje i njivovu smrti i vaskrsenje, za to vrijeme sveštenici su krštavali narod. Tada je to bilo ne jedno krštenje nego stotine braće i sese svi ubijelim halinama. I onda, izišavši iz banje, ponovo rodivši se u njoj, stajali su sa vjernim narodom, po prvi put u životu više ne kao oglašeni, nego kao prosvećeni, kao kršteni. Stajali i, umjesto da izađu iz crkve kako su do tada izlazili na poziv sveštenika, oglašeni iziditelji prvi put da su ostali da budu i u liturgiji vjerni da se naslađaju da im molitvarno svešteno i samim tijelom i krvim i to je, braćo i sestri, bio početak njihove vječnosti. S tim, što su njih sveti pastiri, pripremajući ih za sveto krštenje. Imamo, evo sad, sva Bogu, došli su do nas i kateheze svetoga Kirila, Jerusalimskog, svetog Jovana, Zlatulstvo. Kako su oni pripremali narod, braće i sese, za, za tu veliku svetu tajnu? I učili ih da posluje svetoga krštenja. A učili ih, jer ih je Bog tako naučio i zapovjedio, rekaši, i učite ih da drže sve što sam vam zapovjedio. Dakle, i oni su učili navod da posluje svetoga krštenja ne smiju ostati bez nauke, nego imaju lekcije koje svijete tajnovodstvo, uvođenje u još veće tajne. Učenje svetoga gospoda, njegova sveta evangelska nauka. Jer do svetoga krštenja možemo imati samo neke informacije o njoj i neke najave. A od svetog krštenja zakon Boži, zapovijest Božija, volja Božija za nas postaje disanje, broći i srsti. Kršten čovjek ne može da živi, kad kažemo živi, mislimo u punoći, da živi van zapovijesti gospodnje. Kogod pokuša od krštenih da živi izvan volje Božjeva, on odumire, suši se i kao suva grana biva ...spanjam, bratvi i sestre, ognjem neugasivim. A svaki koji je kršten, a ne živi po volji gospodnjoj, umire. Zato su oni znali da je vrlo važno da prenesu novo krštenima i prije nego što će se krštiti obavezu i veliku zapovest da žive po volji gospodnjoj. Zato što je Vladika tako zapovjedio... Gospod je zapovjedio, učeći ih da drže ne jedan dio učenja i ne ono što se nama dopada, nego sve što sam vam zapovjedio. Cijelokupno učenje, brato i sestri. I, I završava, dodaje, direktno povezujući sa prethodnim, dakle, neophodnošću krštenja i života po svetoj volji Božjelji. I dodaje na sve to, ako to postoji, i e, eto ja ću biti sa vama u sve dane do sršetka vijeka. Dakle, nemojmo braći i sestre da se vara, nemojmo sami sebe i jedni druge da opmanjuje. Gospod jeste u crti Božjelji moćan, besmrtan. Ali, bit će sa nama i danas, i s jutra, i u sve dane do slušetka vijeka i u vječnosti, pod uslovom. Pazite, obratimo pažnju, gospod ne priča mnogo, ali mu je svaka riječ duhom svetim ispunjena svaka reči Božija bratiće ses da drže sve što sam vam zapovedio redhodno bićući krštenim ocem i silnim svetog Duhom tako bratiće ses da znam kršteni smo u red dobroj držimo li sve što nam je Gospod zapovedio Ne držimo, braćo i sesto. Ne samo sve što nam je zapovjedio, nego vrlo često ne držimo ništa što nam je zapovjedio. I onda, za posledicu, imamo to da Gospod nije sa nama. Ni danas, ni s jutra, neće ga onda biti ni u vječnosti sa nama, braćo i sesto. A lijepo je rekao, nije, da je da nismo znao. Fino je rekao i to to su prve njegove riječi, braće i sese, kojima nam se obraćaju na svetom krštenju. Zato ako hoćemo da osjetimo Vaskrslog gospoda i time da se radujemo prazniku Vaskrsenja, i kakav je to praznik, kakva je to radost, ako Vaskrslog gospoda nema među nama, ako ga nema u nama, То se pretvara u neko ogludilo. Praznujemo Vaskresenje, praznujemo i pozdravljamo se tim svetim i svjetljim pozdravom, a gospoda nema u nam. Kao da se šalimo, kao da se rugamo gospodu i radujemo protivnika Božja. Mnogo važno, braćo i sestre, zaista mnogo važno. Gospod je rekao, apostoli primili i trudili se, mučili se, umirali, braćo i sestre. Zašto umirali? Pa zato što su se trudili da nauče narod da živi po vodnju Božjoj, da drži ono što je Bog zapovjedio. To je posao apostolski. To je posao svih pastira crkve Božije, da uče narod da živi onako kako je Bog zapovidio i na taj način obezbeđuju narodu ili porodici ili pojedincu. Najveći dan, najveći blagostvo, a to je prisustvo Božije. У Христу, Волском своему Господу молићу се. И на тај начин обезбеђују блажен живот и у времену, блажен живот и у вјечности, укључујући ту и блажену смрт, молићу се. Јево Господ показује свој пример Kako će umirati oni koji budu živjeli po zapovjesima gospodnjim? Kako će ustajati iz groba? Pa zar ima nešto važnije, zar nešto preče od toga da obezbijedimo sebi dobro smrt i dobro vaskrsenje? Ima li nešto važno od toga, braći i sestri? Nema. Da mi odgovor na to pitanje ili ne, nema ništa važnije od toga. A to nam je obezbijedio niko drugi do Gospod naš Isus Hristos, svojim vaskrsenjem. Te stoga treba ga poslušati, treba se krstiti u njegovo sveto ime, ime oca njegovog i duhe svetu ući u zajednicu sa Bogom i živjeti po volji Gospodnju. A kako ćemo živjeti? Moramo i izučiti, braći i sese. A gdje, će, gdje, gdje ćemo naći mi to? Pa u crkvi Božiju. U zakonu Božijem, u zapovjestima Božijim, u predanju crkve, u njenim bogosluženjem, u njenom učenju, u njenom svetom predanju. Sve je to volja gospodnja, isti je dug sveti. To je njegovo učenje. Crkva nema ljudskoga učenja, braći i sestri. Božije je sve. Ljudi ga prime pa ga prenose. Ali Božije je od Boga ishodio. I živeći, braći i sestre, po volji gospodnjoj, se nauci gospodnju, Jer to se ne uči ovako, treba priznati. Ovako uči se, izučava se nauke gospodnje, življenje. Izučavamo evanđelje živeći ga, braći i sest. Kome evanđeljo stane u glavi, pa kao nekom fliperu ta loptica da traži svoje mjesto, čovjeku se zavrti. Tamo mu je ekran daje kao neke pojene da stiče. Ali to je Flipper i to je Luna Park. To nije učijonice gospodinja, to nije življenje po Bogu. I takav čovjek se zapetlja i uđe u prevest i tako gubi dušu. Nego treba je življenjem spustiti u srce, braće i sest. I onda ćemo srcem Jer samo je srce kadro da prepozna Gospoda. I samo se u srcu Bog vidi, braći i sest. U srcu je mjesto Božije. Kvo srce ulazi mu Carstvo nebesko, srcem ispunjavamo volju Božiju. A ko je ispuni u srcu, on će ispuniti u svim svojim životnim projevama. Tako, braći i sestri, ako smo kršteni, a jesmo, slava Bogu. Ako živimo i trudimo se da živimo ko odi gospodinu, slava Bogu. Glavni naš posao, glavno naše delanje, a za to delanje, za taj posao imacimo platu, braći i sestri, a plata naša jeste Bog naš, blagodat njegova koja ne može nisačin da se poredi. I eto nama, braći i sestre, vaskrsenja i prije smrti. Takav čovjek se raduje vaskrsnom, krsto-vaskrsnom radošću, prije nego što siđe u grob, pa i u sam grob uvazi da bi ušao u još veće radovanje već je i vječno radovanje carstva nebeskog, koje nam Bog obezbijedi i donese i predede ovdje u crkvi svojoj, u crkvi našoj pravoslavnoj. Zato da je poštojemo, braco i sestre, zato da je cjelivamo, zato da je čuvamo, jer čuvajući crkvu, Čuvamo našu vječnost, naše spasenje, čuvamo naše sveto i presvijetlo Vaskrsenje. Bogu našem kojim, koji nam ga obezbijedi neka je slava i hvala u vijekove vijekova. Aminu.